Розділ 11. Я розіслав через комунікатор повідомлення будильник. Поки люди у відпочивальні біля камбуза хиталися, намагаючись повернутися до тями, дат подав у загальний потік візуалізацію і зображення зі сканера. А мене викоталася зі своєї койки, затуманеними очима, придивилася до зображень і пробурмотіла. Це добре, чи погано? Чи як? Чи як? відповів я. На датових зображеннях виднівся постачальницький транспорт Бариша Странзи. Середня конфігурація і здатність вміщати човники для приземлення та більш наземні засоби пересування. За підрахунками, екіпаж становив понад 30 людей. Семетичне зображення скидалося на кілька заокруглених труб, які зчепили докупи і подекуди стерчали недоладні гострі шматки. Візуалізація показувала просто довгу темну фігуру, у якої на вигнутий верх падало світло головної зорі. Дат повідомив. Далекосяжне сканування вказує на системне ушкодження, хоча деякі системи, включно з підтримкою життя, відображаються як активні. В кормі та з правого боку корпус і кожух двигуна мають ознаки трьох окремих обстрілів, хоча сліди не відповідають моїй збройній системі. Останнє добре. Якби виявилося, що Тодат стріляв по постачальницькому транспорту, це б означало, що моя відрегульована шкала часу помилкова, і я марно бродив датовим океаном оновлень стану. Амена вийшла з каюти і рушила за мною в камбус, де чекали Тьяго, Оверс і Ратті. Отже, космічна битва таки була, але не та, яку пам'ятає Парігелій. Ратті приніс із кухонної зони кілька пакетів і пляшок. Амена взяла кожного по одному і сіла за стіл. Ми вважаємо, що дослідницьке судно Берешестранзе озброєне, так? Рада досі сиділа на контрольній палубі і зі значно більшою тривогою дивилася на численні дисплеї, які їй підніс дат. Ззаду неї колами плавав один із його свіжо відремонтованих дронів, який за допомогою фільтрів світла дезінфікував робочі станції і крісла. А Рада неуважно підвелася і посунула свою пляшку води, щоб дрон очистив її станцію. «Ми якось можемо визначити, чи воно стріляло?» «Хіба що проаналізувати бойову систему розвідника для порівняння», – сказав Дат. «Сканування показує в моделі двигуна мінімальний рівень живлення. Можливо, саме тому вони не намагаються втекти через кротовину». Т'яго почухав обличчя, намагаючись прокинутися повністю. «Якщо в них виникла суточка з власним розвідником, можливо, вони будуть більше хоч з нами розмовляти. Ти не бачиш, чи на борту хтось є?» «Припускаю, що так», – сухим тоном відповів Дат. «Намагаються налаштувати контакт через комунікатор». «Не відповідай», – сказав я. «Можливо, саме так ти взагалі й опинився в цій ситуації». Раті махнув пляшкою в напрямку, де собі уявляв Дата. Так, будь обережним. На корабель компанії якось пробрався страшний вірус, ми мало не загинули, а вертмеху зламали мозок. У вертмеха мозок і так зламаний, відказав Дат. І мене інфікували не через комунікатор. У мене в комунікаційній системі є фільтр, який запобігає вірусним атакам, а також я залучив додатковий захист. Мабуть, це були твої слова одразу перед тим, як це сталося, сказав я. Але те, що Дат узявся ображати мої розумові здібності – гарний знак. Він знову звучить майже нормально. А мене і витерла рот від крихт. «Слухайте, парочка, рано ще сваритися!» А Рада знову вигнула рот у знайомому виразі. Перегелюю. Якщо вважаєш, що небезпеки немає, чи можеш ти дозволити контакт?» Овер з поспіхом ковтнула їжу. «Мала, це точно добра думка?» а Рада підняла долоні і стиснула плечима. Я не знаю, як ще розібратися, що тут відбувається, мала. Якщо отримаємо звідти візуальні дані, і побачимо, що там лише сірі люди з чужинними рештками на головах, то хоч знатимемо, що вони нам навряд чи допоможуть. Тоді додала. А якщо нам пощастить значно більше, ніж зазвичай, там тамтешні люди хоч уявлятимуть собі, де зараз розвідник з людьми Переєлія. Логіка тут була. «Моєму модулю оцінки загроз це не подобалось, але якщо ми зможемо таким чином отримати розвіддання, можливо, вдасться знайти датових людей швидше». Т'яго притиснув складеним куполом пальці до рота і сказав, «Я згоден. Ми знаємо, що розвідника інфіковано. Якщо на них не пев він, або тут є ще якийсь корабель, про який нам не відомо, мусимо дізнатися». Раті станов плечима на знак згоди. Оверс це не потішило, але вона не сперечалась. А мене досі їла, роззираючись навколо круглими очима. «Приймаю контакт», – повідомив Дат. Над результатами сканування на контрольній палубі виник новий дисплей. Сніг на ньому мистецьки сформувався в зображення людини, чи аугументованою, одягнену в таку саму коричневу уніформу, як в електри і раса. Людина нетерпляче заговорила. Не ідентифікований транспорт. Чи бачите ви це?» Дат дістав з передачі інформацію про потік і вивів її на дисплей. «Ім'я? Наглядачка Леоніда». «Аугументована людина, ідентифікатор розвідницьких послуг, беріше з гендер-жінка, фемнейтрал». Я навіть не здивувався, що вона наглядачка. Я багато працював із корпоративними наглядачами, і з часом їх стає легко пізнати. Шкіра в неї була коричневої барви, середньої насиченості. Звична для знатної частки людей, але мала штучний гладенький рівний тон, що надякала на косметичне поліпшення. Моя шкіра не така гладенька, а в мене вона регулярно повністю регенерується через те, що стріляють в обличчя. Темне волосся в неї було обгорнуте навколо голови, а в одному з відкритих вух по краю виднілися вставлені металеві дрібнички і коштовні камінці. Я подумав, що є ймовірність у 49% того, що вона значно серйозніша наглядачка, ніж на це вказує сигнатура в потоці. А рада вирівнялася в сидінні і розправила плечі. Дрон позаду вхопив з консолі біля неї порожні пакети з-під їжі і позадкував з огляду камери. Вона провела пальцями по короткому волосі і сказала «Гаразд, коли будеш готовий, перегеліо?» «Звісно». Дату вимкнув ще один дисплей, де з'явилась Арада. Там колір її куртки збереження змінився з сірого на блакитний, як у його екіпажу. А також зникла пляшка води з консолі поруч і штучно змінилося освітлення. Арада натягла на обличчя серйозну міну, а Дат промовив – я надіслав їм свій ідентифікатор та індикатор потоку корпоративного кільця, де вказано, що ти, докторка Арада з Пансистемного університету Мігіру Нової Таїландії. «Наглядачко, Леоніду, ми бачимо сигнал лиха з вашого транспорту», – сказала Арада. «Так, у нас НП, і ми б не відмовилися від будь-якої допомоги». Вираз обличчя в Леоніди був незрозумілий, але злегка критичний. «Проте ця система під юрисдикцією Берешестранзи, тож мені цікаво, що ви тут робите?» А мене видала звук зітхання, що вказував на невіру та або невпевненість. «Ой, ну світла Ради!» – зогидою промовив Ратів потік. Їх зараз хвилює саме це?» Дат дав Раді відповідь через потік, і вона повторила. «У нас контракт на оцінку автономності і створення мап із панкільцевою агенцією ліцензування, і ця система вказана в нас як пріоритетна». «Запевняю вас, наш університет не є тереформувальним утворенням, і в нас немає намірів ставити під сумнів ваше право власності». Рада говорила з серйозним і трохи занадто зосередженим обличчям, але потім зробила його трохи природнішим і додала. «Я бачу, у вас є пошкодження. Рейдери напали». Наступне вагання зовсім не було прорахованим. «Ми в цій системі зовсім недовго, але наштовхнулись на якісь дивні дії». На боковому дисплеї в камбузі Дат розбирав незрозумілий вираз обличчя Леоніди для нас за допомогою аналізу з накладеним потоком. Вона переживала все – від роздратування до неохочої покіри. «Тут є рейдери», – сказала вона. «Як ми виявили?» Рада стиснула губи і наче замислилась. У мене виникло погане перечуття, що вона зібралася сказати «брехня». Ми всі знали, що Леоніда бреше, але навіть я розумів, що це не спростить нам взаємодію. Тоді Рада сказала в потік – я зараз скажу, що Елетра в нас. Але ти що й не й сказала, що ми екіпаж Переєлліє? заперечила Оверс. Елетра знає, що ми зі збереження. Вона знає, що Амена зі збереження, виправив я. Так, дат сказав мені говорити Елетрі, що ви всі належите до його екіпажу, підтвердила Амена. Я похапцем обшукав в свої записи всіх розмов, які чула Елетра, відколи інші ввійшли на борт, особливо тих, які з нею вів Тяко. «З вас ніхто не сказав їй, що ви зі збереження, і в декого з вас одяг екіпажу Дата». Оверс опустила погляд на футболку на собі. «Ой, точно». Дат підкинув у зв'язок трохи шумів, щоб варади був час подумати. Тоді вона сказала Леоніді. «Мені здається, то незвичайні рейдери. У нас на борту людина з вашого екіпажу, молода, звуть Елетра. Її захопили в човнику дуже дивні рейдери, які також напали на наш корабель. З нею був інший член екіпажу «Рас». Але рейдери його травмували, і він помер швидше, ніж наш медичний комплекс встиг надати йому допомогу. У Леоніди на обличчі проступили швидкі розрахунки. Як вони тоді потрапили на ваш корабель? А мене хвилювалося в потоці. Але ж електра дуже спонтеличена, написала вона. Вона не зможе їм особисто багато розповісти про те, що сталося. Їй повірять? Вони ж не звинуватять її в допомозі ворогам, правда? Не зроблять їй нічого поганого. Їй потрібна більша допомога, ніж ми можемо дати. Відповів Тяго, а також вона хоче повернутися додому, до сім'ї можливо, для неї це єдиний шанс. Хоча мені й хотілося силоміць узяти електро до нас і затягти на збереження, тяго мав рацію. Рада говорила їх привели на борт рейдери, які спробували взяти нас у заручники. Якщо хочете, дам вам поговорити з електрою. Фізично вона в нормі, але нам відомо, що вони застосували до неї якусь технологію зміни свідомості. Ти й забагато говориш. Урвав її Дат через потік тієї ж миті, коли це хотів зробити і я. Оверс, мабуть, і сама так подумала, бо видала слабкий звук на знак згоди. А Рада замовкла, і Дат додав трохи хвацьких шумів, щоб у неї була можливість перегрупуватись. Також він хотів показати їй, що аналіз виразу обличчя Леоніди свідчить про різке зростання інтересу на словах «технологію зміни свідомості». А Рада прокашлялась і продовжила. «Тож, можливо, ви б могли більше поділитися інформацією. Ми готові надати допомогу, якщо вам потрібно». Цього разу вагання Леоніди було більш видиме, а вираз обличчя свідчив про боротьбу емоцій. Нарешті вона сказала. «Мені не можна ділитися деталями через комунікативний канал, який не є обмеженим для Берішистранзи. Я буду радий, якщо вдасться повернути нашу членкиню екіпажу». Один із компонентів нашого двигуна було знищено під час нападу. Якщо ви продасте нам запчастини, ми готові заплатити чесну і щедру ціну». «Нам не…» – рада збиралася договорити потрібні ваші гроші, та люди і я заволали в потік «ні». Проте Дат подавав її відео з односекундною затримкою і спинив її, доки ситуація не погіршила. «Природна помилка Аради. В культурі збереження просити про оплату за щось необхідне для виживання, їжу, джерела, живлення, освіту, потік тощо, вважається обурливим, а за допомогу в порятунку життя на одному рівні з канібалізмом». Арада прокашлялась і продовжила. «Звісно, ми підготуємо рахунок фактору, але…» – вона схилилася вперед. «Думаю, ми обоє знаємо, наскільки ситуація погана і в якій небезпеці зараз обидві наші екіпажі». Якщо будемо чесними одна з одною та обміняємось інформацією, гадаю, підвищимо наші шанси на виживання». Так, вона надто швидко змінила тактику. Решта людей завмерли. А мене глянула на мене з виразом «бляха-муха». Так, я знаю, але вже нічого не міг вдіяти. Модуль оцінки ризиків Варади не кращий за мій. У Леоніда на обличчі виник складний вираз. Після важких 8,7 секунд, протягом яких вона, можливо, консультувалася з кимось у себе в потоці, Сподіваюся, не з якимось сирим ворогом. Вона відповіла: Ваш екіпаж досі в небезпеці? Через те, що ми зіткнулися з вашим розвідником. Саме він на нас і напав, узяв на тимчасовий абордаж, і тепер у нас пошкоджено механізм для подорожі кротованими. Раді чутно видихнув. Тяго знову притискав складені долоні до рота. Губи Леоніди стулилися у тверду лінію. Розумію, але все одно не можу розмовляти через неконфіденційний канал. Арада завагалась, а Раті мені прошепотів. «Чи ми можемо зробити цей канал код Що це передбачає?» «Без повірника корпоративного кільця, сертифікованого Бариша Странзою, не можемо». Раті тихо просто гнав, Дат через потік пояснював те саме Араді. Вона сказала Леоніді. «Чи не бажаєте ви зайти на борт і поговорити про це особисто?» Я бачив через камеру нижню частину контрольної палуби, де просто зараз дрон стерилізував зону, на якій загинули вороги 1 і 3. Він запрацював енергійніше. Леоніда пирхнула. «Угода про конфіденційність від вашого університету навряд чи мене задовольнить». А Рада вділила їй усмішку, типу «все одно було варто», ніби хоч трохи розуміла, що Леоніда має на увазі. А тоді Леоніда сказала. «Але я б дозволила вам зійти на борт нашого транспорту для консультації». Т'яго різко хапнув повітря. Обличчя Раті наповнилося сильним скепсисом, а мене видала глузливий звук. Оверс промовила. «Хер вам!» – через наше приватне з'єднання Дат запитав. «Обірвати контакт?» «Ні», – сказав я. «Вона на це не піде». «Ми вже маємо спосіб дістати розвіддання з того транспорту. Можемо відправити разом із припасами дрони». Але тут Арада відповіла. «Можна і так. Якщо надішлете список припасів, я попрошу свій екіпаж цим зайнятись, а тоді можемо домовитися про одночасну передачу припасів і вашої членкині екіпажу». «Що?» Інші люди з жахом глянули на мене. Мене теж сповнило жахом. Леоніда зберігала нейтральний вираз обличчя. Домовились, але я б хотіла спершу поговорити зі своєю колегою. Згода? Відповіла Арада. Дайте мені хвильку все організувати. Дат поставив контакт на утримання і сказав. Чисто. А тоді й зітхнув зі звуком, у якому вчувалося моє, якого біса люди наробили тепер. Звісно, счинилася велика людська сварка. Щоб відвернути неминуче, а я ж казав, я повідомив Датові. Я мав сказати тобі, щоб ти перервав контакт. «Так, варто було», – сказав Дат мені. «А іншим, вони надіслали список компонентів. Оскільки ми тепер дотримуємося цього плану дій, я наказав дроном дістати зі сховища відповідні матеріали. Також я шию стандартну уніформу екіпажу для ради. На той час суперечка вже скінчилась, і Арада все одно збиралася відправитися на постачальницький транспорт, хоча в усіх людей прискорилося серцебиття, що вказувало на різні рівні гніву і роздратування. Обличчя втягу було понуре. Якщо ми вже так ромимо, треба підготувати Елетру до розмови з Леонідою. Може, перед тим вона нам щось про неї розповість? А мене допоможеш? А мене намагалася не виглядати зляканою. А? а, так, дядько. Вони пішли коридором. Рада обернулася до Оверс і сказала, «Знаю, що ти засмучена, але це збереже нам багато часу. Якщо доведеться тебе рятувати чи витягати звідти, це нам час точно не збереже». Крізь зціплені зуби відповіла Оверс. Раті притиснув долонями очі і повозив по обличчю руками так, що це не виглядало приємно. «Нам потрібен план», – сказав він. «Що ти говоритимеш?» «А мене в коридорі». «Не думала, що тобі знадобиться моя допомога. Ви ж тут усі думаєте, що я імпульсивна». «Ніхто так не думає, донько моя!» Через потік Т'ягу дав сигнал Елетрі, повідомляючи, що вони хочуть увійти. «Якби батьки не довіряли твоєму глузду, вони б нізащо не пустили тебе на це дослідження!» Судячи за мененого виразу обличчя, це стало для неї новиною. Але двері в спальню каюту вже почали відчинятися. Оверс досі лютувала, хоча коли Раті попросив її допомогти, пішла за ним до модуля зберігання, переконатися, що дрони зможуть перенести контейнер із припасами в основний повітряний шлюз. Я б допоміг, але подумав, що Раті хоче дати Оверс можливість вилити емоції і заспокоїтись, а сам я не мав бажання в цей час там перебувати. А мене щойно показала Елетрі в потоці зображення Леоніди і запитала, чи вона дійсно та, за кого себе видає. Спершу Елетра ніби відчула полегшення. «Так, це наглядачка Леоніда. Вона головна на постачальницькому транспорті». Тоді вона ніби повільно спонтеличилася. «Постачальницький транспорт?» Вона обхопила голову руками. «Чому я не там?» Ти можеш спілкуватися з наглядачкою Леонідою через комунікатор? запитав у неї Тяго. Просто розповісти їй, що з тобою сталося. Елетра кивнула, але відповіла. Мені важко навіть вам розказати, а ви ж усі там були. На чолі знову проступила глибока зможка. Правда ж? Просто розкажи їй, що зможеш, м'яко мовив тяго, і дат знову відкрив комунікаційний контакт на дисплеї в спальній каюті. Я надто хвилювався, щоб стежити за розмовою, і ще відчував увагу дата в каналі. Але Елетра підтвердила, що її схопили вороги, і розповіла, як її врятували екіпаж корабля і вартмех. Вона вказала на Амену І ще одна молода людина, стажистка з іншої дослідницької компанії». Вона знала, що раз загинув, але не знала, як саме. Коли Леоніда стала тиснути, вимагаючи деталей, Елетра відповіла: Сірі рейдери поставили нам якусь аргументацію чи щось таке. Воно якось на нас вплинула. Вона вказала собі на голову. У мене зовсім відчуття часу зламалося. Не пам'ятаю, як покинула постачальницький транспорт і розвідник. Леоніда урвала її словами, що цього досить, і переслала підключення своєму вантажному агенту, щоб готувався до обміну. З обличчя Варади не сходила гримаса, мабуть, в очікуванні дальших заперечень щодо її плану, який ясно нікому не всподобався. Ми досі стояли в кімнаті відпочинку. Я збирався змінити її назву в датових схемах на «Кімната суперечок, і вигляд вона мала втомлений. Ти теж злий на мене Вартмеху? «Так», – відповів я. «А ще я піду з тобою». «Справді, я єдиний, кого варто туди посилати, і це навіть краще, ніж відправляти з нею дрони, які не вдасться повернути». Але я не думаю, що наглядачка Леоніда, яка не надто тішилася від ідеї з візитом Аради, погодиться на запитання. «Слухайте, а чи можна натомість до вас зайти нашому вартмеху? Він просто хоче постояти у вашому транспорті, скажімо, три хвилини». «Ні, просто так, він любить дивитися на кораблі інших людей», – Оверс сказала в потоці». «Так, благаю. Арадо, нехай Вартмех піде з тобою». Вона знову розмовляла нормальним голосом. На третинному рівні я бачив через камеру і слухав через мікрофон, як вони з Раті стояли у вестибюлі до основного шлюзу Дата. Вона розмахувала руками і сердито, що зговорила. Він прихильно кивав, а навколо ширяли троє ремонтних дронів Дата. Скінчилося тим, що вона перепросила в Раті за те, що вилила йому душу, і розгнівилася на себе за те, що розгнівилася на Араду під час кризової ситуації. Я міг відтворити запис, щоб прослухати всю розмову, але також міг і врізати собі в голову дрилем для збирання зразків. Однак не збирався робити ні того, ні іншого. Якби я злився на себе за те, що злюся, то я постійно був би злий і не мав би часу більше ні про що думати. Хвилинку, здається, я так вічно злий. Це багато що пояснює. Вираз обличчя Варади був складний, а тоді переріс у полегшення. Гаразд, я не збиралася просити, але, мабуть, це дуже добра думка». Вона з вдихнула. «Дякую. Мені не треба дякувати за те, що виконую свою дурну роботу. Але приємно». Т'яго в спільній каюті намагався підбадьорити Електро. Сказав їй. «Твої інтонації вже значно краще. Думаю, тобі допомогла розмова зі знайомою людиною». Я надіслав Амені. «Запитаю неї, чи на розвіднику або транспортному судні є вартмехи?» А мене так і зробила. З досить розсудливим для таких умов рівнем упевненості Електро відповіла. «Так, на розвіднику було три. А на постачальницькому жодного, уточнила Амена. Електра кивнула. Так, на розвіднику перебуває контактна група. На транспорті лише персонал підтримки. Я сказав Амені, запитай, чи тих вартмехів зробила Берешестранза, чи їх узяли за контрактом в оренду. Я вважав, що то не будуть мехи компанії. Останнє, чого хочеш, коли відстоюєш свої права на незайняту колонію, це щоб компанія обмацала там усе своїми жадібними руками, які видобувають дані. А мене повторила запитання, додавши для мене. В оренду? Моторошні слова, коли йдеться про людей. Так, Амено. І не кажи. Я в курсі. І я знав, що для Амени тут все нове і жахливе. Але для мене, Електра і її зв'язаної довічним договором сім'ї, воно все те саме. Тому я і промовив це подумки, а не в голос для всього корабля. Елетра відповіла. Ні, на цій роботі не було жодного законтрактованого оснащення. Не хотіли ризикувати, щоб інша корпорація дізналася, що ми робимо. Тягов думливо стежив за Аменою, ніби підозрював, що вона розмовляє зі мною через потік. Тоді вираз обличчя Велетри, знову якось поплив, і він поспіхом відволік її запитанням про сім'ю. У приватному потоці між нами Амена спитала. «Ти підеш за радою?» «Так», – відповів я. «Якщо на розвіднику було троє вартмехів, чому вони не завадили ворогам захопити його, чи що вони там зробили? А вороги, наче уявлення, не мали, хто ти». Вартмехи на розвіднику мали бути під керівництвом наглядачки, прямим або через хаб-систему. Якщо вороги захопили щось із цього, вартмехам довелося коритися наказано нападати. Ось тому я і ненавиджу інциденти з заручниками. Потрібно дістатися на місце, як швидше, і нейтралізувати захоплювачів. Якщо вони непритомні чи мертві, то не можуть ципати погрозами або робити речі, які тобі не подобаються. Якби вороги знали, хто я, то, мабуть, надумали б наказати мені зупинитися. А мене шмурнуло. Точно, звісно. Вона натякала, що я її не слухаю. І так, це правда. Принаймні, в цій ситуації. Але крім того, ми ще стільки всього не розуміємо у ворогах. Там такий вакуум даних, що ми всі, включно з датом, можемо в нього провалитись і загинути. А Рада тепер наче занурилася в роздуми. Керівник Бариши надіслав специфікації потрібних припасів і логістику трансферу, тож вона обговорювала цей список з датом у потоці. Тоді спитала мене. Вони знатимуть, що ти вартмех, бо їм скаже «Летра» і... що з цим робити?» Я не до кінця розумів, з чим саме. Але так само не до кінця розумів, чи сама Арада знає, що має на увазі. Її досвід взаємодії з вартмехами обмежувався мною. «Я буду вартмехом, якого університет надав для твого захисту», – пояснив я. Я справді очікував, що Дат тут щось додасть, хоч би якийсь грубий звук, але він ніяк не прокоментував. Раті, який слухав потік, мав сумніви щодо цієї ідеї а ти не мав би бути в броні? Не обов'язково. Деякі контракти вимагають, щоб вартмехи патрулювали житлові приміщення, а це зазвичай роблять в уніформі, а не в броні. Для побудови конструктів є стандартизаційні посібники, але більшість людей про це не знають. Якщо мені не доводиться заходити в центр розгортання, заповнений вартмехами і техніками, які нас будують і розбирають, мій модуль оцінки ризиків вважає, що все чудово. Знаю, мене також хвилює, коли я так кажу. Твоя конфігурація вже не відповідає стандарту вартмехів, втрутився дат. Він про це знав, бо саме він змінив мою конфігурацію, щоб я більше скидався на огументовану людину. Це вкупі з моїм кодом на зміну рухів, який додавав випадкові ворушення, вагання, кліпання і все те, що повідомляло іншим людям. Це людина. Спрощувала життя, хоча мені все одно доводилося зламувати багато сканерів зброї. Точно. Арада обернулася до мене від хвилювання, звівши брови. Ти маєш інший вигляд порівняно з тим, коли ми побачилися вперше. Трохи волосся відростив. Деякі датові зміни моєї конфігурації були малопомітні, довше волосся на голові, виразніше брови, й тонкий, майже невидимий волосяний покрив, що у людей буває на великих ділянках шкіри, те як органічна шкіра в мене стикається з неорганічними частинами. Інші зміни були структурні, для того, щоб сканери, які показують стандартні вартмехівські специфікації, на мене не діяли. Також я коротшим став. Справді? Рада здивована відступила, розглядаючи мою маківку. Брак уваги до деталей – одна з причин, чому людям не варто довіряти власну безпеку. Зате люди помічають деталі нижчі пороги сприйняття і реагують, навіть якщо не усвідомлюють їх. Навіть на збереженні, особливо на збереженні, я запускав цей код, щоб мої рухи, мова, тіла виглядали більш людськими і не привертали уваги. Зараз він у мене працював зі звички. Якщо я його зупиню, то виглядатиму значно більш схожим на нормального вартмеха, навіть без броні. Нормальний дорівнює нейтральний вираз обличчя, що приховує екзистенційний розпач і страшенну нудьгу. А рада і Раті досі хотіли сперечатися, тож я сказав. Якщо спитають, а вони не спитають, скажеш, що я академічна модель, спроектована спеціально для вашого університету. «Я б хотів, щоб ти йшов як аугументована людина», – висловився Дат. «От чого мені зараз бракує? Це гігантського всевидючого машинного інтелекту, який намагається мене критикувати». «Мені однаково, чого б ти там хотів!» – відрізав я. «Так, безпечніше». Ми намагалися розповісти одну велику брехню, мовляв, ми екіпаж дата, і вони повірять у неї значно охочіше, якщо звести кількість дрібної брехні до мінімуму. Те, що я вартмех, а рада взяла мене за контрактом як охоронця, є правдою, хоч і трохи інакшою, ніж припускатимуть собі корпорати. Я міг сказати все це, натомість обмежився цими словами. «Таке моє рішення, а інші хай замокнуть!» «Не сварі Втрутилась Амена, повертаючись на кампус. Т'яго попрямував до основного шлюзу, щоб допомогти Оверс і Раті. Арада досі стежила за мною і з підозрою, недбала мугикаючи і постукуючи собі пальцями по зубах. І тут я зрозумів, що є інша проблема. Для Аради я не вартмех, а її співробітник. Вона ж теж для мене капітанка команди. Це зовсім інший спектр мови тіла». Крім того, вона мене ані трохи не боїться, а навіть мої найупевненіші і найпихатіші корпоративні клієнти завжди трохи нервувалися, хоч і хотіли всіляко це приховати. Ті, що не впевнені і пихаті, були неймовірно нервові. Та й мені самому не дуже весело з цим було. Я запитав у неї, можеш ставитися до мене як до Вартмеха? Оверс у потоці промовила. Хм, і спитала варади. Можеш? Звісно. А рада знизала плечима, видно і не уявляючи, що ми маємо на увазі. Оверс, яка була з внизу, в доку модуля, зітхнула. «Так», – сказала вона мені, – «я з нею швидко попрацюю в цьому напрямку, перш ніж ви вийдете». Я відгукнувся і употік на знак вдячності. «Що?» – нетерпляче спитала Арада. Я ввійшов у порожню спальню каюту, щоб перевдягнутися в уніформу екіпажу, яку мені щойно створив Дат темно-синій колір – Куртка з відбивної тканини значно краща, ніж у Служби безпеки станції збереження. Численні застібні кишені для зброї та дронів. Черевики зі стабілізаційної тканини настільки міцні, що я, мабуть, міг би ними зупинити зачинення затвора. На вигляд уніформа скидалася на таку, яку б вдягала б людина-охоронець, і таку, яку б носив вартмех замість дешевої версії контрактної уніформи. Не знаю, може вартмехи, які належать охоронним компаніям, і носять подібне? На курці був логотип екіпажу, але чомусь це мене не настільки хвилювало, як зазвичай. Я трохи хвилювався, що довжину волосся на голові помітять. Після майлого я його відростив, щоб не виглядати як вартмех, а зараз мусив виглядати саме так. Дат, спостерігаючи, як я дивлюся на себе через камеру і тицю собі в голову, вказав на з'єднану з каютою ванною кімнату, де була шафка з потрібними людям речами. Зокрема, в ній була схожа на лубрикант речовина, яка, коли я скористався нею згідно з інструкціями, пригладила мені волосся, і воно стало виглядати коротшим. Уже більше схожий на вартмеха. Оскільки Дат, судячи з усього, вирішив допомагати, а не дутися, наче гігантська ображена дитина, я сказав, «Чому ти вважаєш, що краще прикидатися угументованою людиною? Вартмехом простіше». «Тобі ж не подобається». «Це вже моя проблема». Мені дійсно не подобалось. Але якщо все, що зі мною траплялося, покласти на шкалу жахливості і присудити кожному інциденту точне значення, що я якось робив, десь в архіві лежать результати, то змагатися з корпоратами, які експлуатують за Непалі колонію і розбираються з вартмехами так швидко, як Амена зі смаженими овочевими штучками, це десь у нижній третині графіка. Попри сказана Амені, присутність вартмехів на розвіднику мене хвилювала. Якщо їх зловили, а не знищили, через них вороги можуть отримати інформацію про те, на що я здатний. Коли мій екіпаж під загрозою, то це моя проблема, сказав дат. Мені вже не бридали чужі вказівки, іноді самовизначення по справжньому допікає, але воно й близько не дотягує до альтернативних сценаріїв. Я перевірив, чи складений у мене комірець так, щоб було видно порт введення даних, хоча якби хтось спробував засунути в нього модуль бойового управління, то отримав би різку несподіванку. І спокійно вийшов із спальної каюти на камбуз. А мене сиділа за столом і похмуро дивилася на мене. А тепер чого сваритися? спитала вона. Дат відповів: Я зробив вартмеху надто гарну уніформу. А мене кивнула. Чудово виглядаєш? Я навіть не відзначу ці слова реакцією, а рада повернулася на камбуз в уніформі екіпажу, схожій на менш бойову версію моєї. Повсякденна і практична, а раді в ній зручно, і природно це допоможе. Ми готові? запитала вона. «Ходімо». «Звісно ж, вони нічого не запідозрять», – сказав Раті біля головного доку. «Хто ж вендіє з дружнім некерованим вартмехом? Окрім нас, звісно».